Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat november 13-án, amikor a Szilviák ünneplik a névnapjukat. Ez itt a Magyar Rádió órája 5-6-ig, illetve Magyarországon éjjel 11-től éjfélig. Külön tiszteletem azoknak a hallgatóknak, akik fennmaradtak ezen a késői órán, hogy meghallgathassák a WRSU, WRSU New Brunswicki Magyar Rádió adását, amit a Radgers Egyetem rádióstúdiójából közvetítünk az internet segítségével a www.wrsu.com címen. Itt helyben pedig a 88.7 FM rádió hullám hosszon találhatnak meg bennünket. Akik most elszalasztják adásunkat, és később szeretnék meghallgatni, vagy ismételtem meghallgatni. Ha a technika kegyes lesz hozzánk, előbb-utóbb megtalálják az archívumban a Facebook oldalunkon, amely a Radgersz Magyar Rádió címet viseli. E-mail címünk magyar óra kukac, A magyar adás szerkesztő műsorvezetője Rózs Ildikó. Múltkori adásban nagy nyitott fülekkel hallgattam, hogy Sohár István kit is jelent be a mai műsor gazdájának, és mivel ő sem volt biztos a dologban, ebből arra következtettem, hogy ma én fogom szórakoztatni önöket. Nagy szeretettel teszem ezt, és remélem, hogy minden kedves rádióhallgató talál magának érdekességet a mai órában. Annál is inkább, hogy van egy vendégem, szabozsolt Zsolt, amatőr színjátszó és trombita művész, és majdnem csak azt mondhatjuk, hogy a mai adás zenei szerkesztője is, hiszen a zenei anyag nagy részét az ő kedvenc számaiból válogattam. Ezen kívül együtt és vele megemlékezünk Latinovic Zoltánról és Rutkai Éváról egy-egy kedves versenés dallal lesz kabaré, bár ebben nem vagyok biztos, mert annyi a programunk, hogy lehetséges, hogy ki kell hagyni a kabarét, de majd pótolom a legközelebbi adásban, akkor ezt megígérem. Viszont a gyereksarok elmaradhatatlan. A bevezetőben a szokásos Republik tavaszi szél című száma után a Zanzibár zenekartól az igazi nevem számot hallhatták. Most pedig Dobrádi Ákos és Szekeres Adrián következik, számuk címe Híd a folyót. Just Most elmondom a házunk tájáról a híreket. Ádám György zongoraművész koncertje lesz a Carnegie Hallban ban ma este 8 kor, amit Liszt Ferenc születésének 200. alkalmából rendeznek. Másik hír a Magyar Kulturális Program és a Renoválási Alap támogatására. A New Yorki Magyar Ház szeretettel meghívja önt, családját és barátait a... 2011. november 19-én szombaton este 7 óra 30 perces kezdettel rendezendő adománygyűjtő vacsorára és táncra. Zenés műsorral fellép Csonka Tünde énekes színésznő és az Espresso zenekar. Izletes magyar vacsora lesz. Van e-mail cím és telefonszám. Az e-mail cím a Hungarian House 1 számmal az 1-es. vagy pedig a telefonszám 212 249 93-60-as. A New Yorki Magyarház címe 213 East 82. utca New York államban, York államban, iránytószám, A jelszó sok kicsi, sokra megy. A Blaha Színház USA pályázatot hirdet az amerikai magyar iskolák és a cserkészek számára, minden gyerek olvasson el egy Benedek Elek mesét, majd elemezze egész mondatokkal egy A4-es lapterjedelemben. A legjobb dolgozatot a Blaha Színház december 28-i előadásán kiértékelik. A nyertest Benedek Elek könyvjutalomban részesítik. Az általa választott mesét tűzik műsorukra a 2012-es évadban. Szeretettel várja a Benedek Elek rajongókat a Blaha Színház igazgatósága. Népszerű magyar pop-rock zenekar élőben. Ez a Zanzibár koncertet ad a Szapony klubban november 18-án pénteken. Cím Szapony Night Club 3727 32. 32. utca Astoria, New York az irányítószám 11101. Már is hallhatják őket. Kezdés este 10 órakor. Fellép a teljes zenekar. A számcím, amit éppen hallhatnak, az a nagy lehetek a Szemétre vetett kacatok küzöttük turkál a szürke fél. Jött a várva várt idő, amikor bemutathatom önöknek vendégemet. Szabó Zsolt, amatőr színjátszót és trombita művészt, ezt mondta önmagáról, akiről kiderült, hogy nagyon sokan ismerik és kedvelik New Yorkban, még közelebbről Bronxban. Szervusz köszöntelek a stúdióban. Szia Edikon, és köszöntök mindenkit itt a rádiók előtt. Én tudom, hogy ma sokkal többen hallgatják a műsorunkat, mert csak hát azért, mert te itt vagy. Bízom benne, bízom benne. <gül> Úgy tudom, hogy amerre jársz, mindenütt történik valamit, mindig megteremtesz valamit, mindenki ismer. Mit gondolsz, miben rejlik ez a vonzerő ez a népszerűség? Hát nagyon remélem, hogy abban rejlik a népszerűség, hogy általában jókedő sásznak tartom magam, és Aha. igyekszem mindig egy jó hangulatot varázsolni, oda, ahol éppen vagyok, és egy kis lelkesedés, hangulatot és egy jó, jó dolgot bevinni minden ember életében, vagy minden barát életében. Itt van a titok, a jó dolog, igaz? Igen, igen, igen. Ezt kérdeztem, amikor körülbelül 16-20 év után, nem is tudom, te, te újra találkoztunk itt, azelőtt Magyarországon, és a na hát te is itt vagy felkérdezés után kiderült róla, hogy nagyon sokat teszel a new yorki magyarok összetartásáért, a nyelv fennmaradásáért, ápolgatásáért, amiért itt minnyáján plusz energiákat fektetünk be, ugye most is ezt tesszük. Igen. Mi, mesélj, milyen terület az, ahol a te, a te egyéniségedet, a tudásodat, tudásoddal hozzájárulsz? Hát, soklétű volt az életem, tehát sokat tudnék itt mesélni anekdótákat is, meg történet, mm. történeteket és sztorikat. Uh, annak ide, amikor kijöttem és megérkeztem uh, ide, New Yorkba. akkor hát, is volt ez? Hú, már. Na jó hát, jól, jól emlékszem, 2002-ben volt. Uh -huh. És uh, hát amikor megérkeztem, azt mondtam, hogy leborultam, és köszönöm, uram, hogy itt Azt Aztán persze, hogy uh -huh. az ember életében mindig vannak uh, jó dolgok, rossz dolgok, persze Alphandán, de talán sikerült megtalálni egy olyan baráti közösséget és egy olyan, olyan uh, magyar baráti kört, akikkel fel tudtam lélegezni a mindennapok nehézségeiből, és uh, annak idején, hát csinált meg egy olyan rendkívüli dolgot, amit annak idén úgy is lehetett mondani, hogy egy nagyon jó partikat szerveztünk eh, Bronxibulis háznévben, ahol az volt a cél végeredmében, hogy összejönjünk, értelmes magyarok, beszélgessünk, eh, szórakozzunk, segítsünk egymásnak. Ez egy kicsit utopisztikus gondolat volt, de sikerült, mert hála Istennek... Hála Istennek eh, négy eh, négy párnál házassággal végződött ez a Na, ezekkel buli, és a mai napig is boldog házasságban élnek. És ők és magyarok voltak? Igen, mindenki magyar, magyar volt. magyar a házasodott. Magyar-magyarra házasodott, így van. De sikerült, sikerült nagyon jól ezt összekovácsolni a magyar közösséget. A színházban meg úgy kerültem kapcsolatban annak idén, én kiskoromban is nagyon szerettem a színházat. Az első nagy élményem azt szemtán talán általási iskolában volt, amikor elmentünk a Hár Jánost megnézni nagyon még volt számomra, ez. Mert... szereplő tetszett a legjobb? Melyik volt? Kambár... Igen. Hát, most nem azt mondom, hogy a Hári János, de nagyon tetszett a Hári <laughs> <Ajaj. laughs> Nagyon jó volt. Tehát egy, egy életfilozófiát lehetett kivenni ebből a darabból is, de meg volt a szépsége és a jóság ennek a darabnak. Nagyon szerettem, ez volt az első darab, amit láttam életemben. Sokféle karaktert lehetett lemásolni, mondjuk. Ez így van, de megmondom őszintén, nagyon, hát még nagyon kicsi volt, amikor láttam ezt a darabot. Nyolc éves? Uh -huh. Nyolc hát, éves. Kimutatta be neked a színházat? Hát, hát lehet így elmondani hogy a, a közönségnek, akik hallgatják a rádiót. Kiskoromban nagyon szerettem volna színész lenni, mert nagy példaképpen voltanak idén. Hát kabos Gyuszi bácsi, meg a, azok a Latabár, Lata a legnagyobbak ebből a műfajból. Nekem nagyon vonzott mindig is a komédia és a komikum. És hát nagyon szerettem volna színész lenni, de rájöttem, hogy úgy gondoltam, hogy nem, kicsit túl magasra tettem a mércét, de megmondom őszintén, nem sajnálom, mert itt Amerikában viszont, amikor uh, kijöttem és uh, kezdtem megismerkedni művészekkel, meg uh, zenészekkel, meg hasonló gondolkodású emberekkel, most lehetőséget kaptam idén egy olyan lehetőségre, hogy egy amatőrszínász uh, csapat összeállt, és nagyon jó dolgokat próbálunk csinálni, ami, ami elsősorban azt uh, jelenti, hogy Készülünk két olyan produkcióval amatőr csapattal, akiknek a tagjai amatőr, profi színészek, színjátszók, táncművészek, és próbálunk két darabbal színpadra lépni majd. Az egyik produkció az lenne, ami gyerekeknek és felnőttöknek egyaránt szól, a négy kerekerdő mesejátékkal. Igen. Ami a gyerekek nagyon szól, és nagyon, nagyon nagy meglepetés lesz, mert nagyon jó koregrafáciát találtunk ki erre. A... Mondjuk, hány ember kell ehhez, és ki a kulcsfigurája, aki összehozza ezeket az embereket egy-egy próbára? Hát megmondom őszintén, ez úgy alakult, hogy van a, ugye a tizenlépés alapítvány, aki felkorolta az emigrációban élő magyar művészeket, vagy olyan tehetséges embereket, akiknek te lehetőséget szeretnénk adni, hogy bemutatkozhassanak, és kivontakoztassák egyéniségüket. Így ezáltal jöttünk összevő is ez a színjátszó csoport, és kaptunk egy lehetőséget, hogy ott próbáltunk a, a Magyar könyvesboltnál és ott találkoztam össze ezekkel az emberekkel, és egy nagyon jó dolgot hoztunk ki ezekből, nagyon abszolút mértékben. És bocsánat, elkanyarodok egy kicsit. Igen. Ez a másik titulusod, a trombita művész. Hát, mikor kimutatta be neked a hangszert, és miért pont, miért pont abban a hangszertben szerettél ö, Ennek is van egy sztória. Édesanyám nagyon sok... Ö, Ö, idősebb korosztályt hallgatott, az Apostol együttest, az Omegát és Zsoldos Imrét is hallgatott annak idén. És én az ő hallgattam Zsoldas Imrének a, a híres ö, tromitás számait, meg nem beszél arról, hogy ö, ugye hallgattam nagyon sok amerikai zenészt, vagy nagyon, nagyon nagy hatása volt rám, Help Albert, Moris André, akik szintén nagyon nagy nevek a. a a trombitás szakmában, Ugyan. meg a trombitás világban, és ezáltal eldöntöttem kiskoromban hat évesen, hogy én trombitás leszek. És most eljött a pillanat, amikor Szabó Zsoltot hallhatjuk trombitálni. Kaptam egy listát, egy zenei listát Zsolttól, és benne volt a padlásból, a műzikábből a Valahol című szám, ez egy gyönyörű szép szám, és most ezt hallgassuk meg. lassuk fel a témát. Honvágy? Mit gondolsz erről? Ki jut elsőnek az eszedbe, amikor hazagondolsz? Hát elsősorban sor azt mondom, hogy, hogy a szülőknek és a nagyszülőknek, meg a testvéreknek kéne eszembe jutnak. Eszembe is jutnak, csak hát sonos édesanyám és édesapám már meghalt, meg a nagyszüleim is. Már csak egy hozzám tartozó maradt, aki, aki Magyarországon él, az a bátyám, de vele tényleg napi kapcsolatban vagyunk, nagyon szeretem őt, és persze nagyon e, nagy honványom volt eleinte, de hála Istennek megismertem egy nagyon jó magyar közösséget, és nagyon sok jó magyar barátot szereztem, Kö, tehát nem csak magyar barátot, hanem amerikai is, de a szívemben mindig is magyar maradok, és bárhol vet az élet, Büszke leszek rá arra, hogy, hogy magyar vagyok, és igenis legyünk büszkék, hogy magyarok vagyunk. És ehhez ajánlottál nekem egy felvételt, Igen. hogy lejátszok? A Simándi József, hazám, hazám, azt hiszem, ez mindent elmond, ez magáig szólt. Áttérünk egy másik témára, de együtt Zsoltal, amiről azt hiszem, méltatlanul maradnak ki ezen évre rádió műsorából. A nagy álompár Rutka Éva és Latinovics Zoltán. Már nagyon nehéz megközelíteni, mert ők nagyon nagyok voltak. Igen, hát <laughs> az volt eszembe, hogy amikor szintén kisrác voltam, akkor, akkor láttam először Latinovics Zoltának egyik versét, azt hiszem pont a Adi Endre, a szemed, című esélyt láttam a tv a tv 1 akkor még csak az volt Magyarországon, a TV1 és TV2, és uh, akkor láttam életemben először. Én akkor nem is tudtam ar ar arról a témáról, hogy hát Latina, uh, Zoltán azért nagyon híres uh, családba született, mert a, nem tudom, hogy a kedves hallgatók hallottak e Bújtór Istvánról, és most már ő is meghalt, igen, nem tudom, olyan tudom, nem olyan régen, és ők testvérek voltak, és uh, Ferenc Károl uh, néven futott, és nagyon-nagyon. Euh, Bújtór István. Bújtán és Fenész Károly. És Károly. István színész, és Frenesz Károly zenész volt. Igen, igen, igen, igen. igen. Bújtór csak voltak. megváltoztatta a nevét, és ő is ugyanazt a ők testvérek től. voltak, ezt sokan nem tudják, de, de nagyon tehetséges emberek voltak, és euh, nagyon tehetséges színészek is voltak. És mondom, a latina ebben a családban nőtt fel, és euh, hát euh, ha lehet mondani, hogy euh, latin zoltán a, a magyar, kornak egyik legnagyobb színésze volt, úgyhogy Rutkai Évá valaki. Igaz, én annyira nem ismertem Rutka Rutkai Évát, mert ugye kicsi, kicsi voltam, amikor, volt, igen. de Rutkai Éva is a, a maga műfajában volt, egy halatatlan alkotott. Nem tudom, tudod-e, hogy Latinovic Zoltán a Gundel vendéglátós família sarja. Igen, ez és... hallottam én, és igen, azt hallottam. És, igen, ezt úgy, nem úgy, tudtam, de ez nem rossz. Csodás, mondani, misztikus légkörben nevelkedett, rengeteg nagybácsija volt, valamiképpen kapcsolatban állt az azt hiszem, azt pontosan nem tudom, de... Egy valami... nagybácsia igen, igen. által. Tehát ilyen, ilyen csodás, misztikus korban nevelkedett. És azt hiszem, hogy ez elmondható Rutka Évára is, hiszen ő pedig három éves volt csupán, amikor az első szerepét kapta valamikor. Igen, azt hiszem, három éves volt a Rutka Éva is, de meg kiskolában úgy, mint annak idén. A módszertot is felfedezték, gyereknek tartották Rutkai évet, is, tehát évesen, hogy ilyen abszolút gyerekszínészként színészként helyet. Hogy miért éppen most beszélünk őróluk, azért, mert Zsolt nagyon közel áll a színházhoz, és benne van, ezért egyrészt, másrészt pedig Latinovics Zoltán 35 éve halt meg, éppen nem olyan régen, és Rutkai Éva pedig 25 éve, tehát ez, ez lehet egy ilyen évforduló. Ja, és igen. szeretném elmondani, hogy Latinovics Zoltán, hogy 31-ben született, és a többit már nagyjából elmondtunk. Tulajdonképpen két műsor se lenne elég az ő életpályájuknak az ismertetésére. Lehet, hogy egy másik műsorban még majd felvetem a témát, de most azon oldalról szeretném megközelíteni őket, hogy ők voltak az pár, a nagy szerelem, a titok, a megfejthetetlen örök titok. A igazi iker csillagra lett Rutka Éva személyében regényesen nagy szenvedélyes szerelmük számos közös filmalkotásukba és színházi produkciójukba átviharzott. Azt hiszem, hogy ennél tömörebben... Igen, ez nagyon jó, jó volt a megfogalmazás, ennél jobban nem lehetett volna megfogalmazni. Most uh, játszunk le egy számot, Rutkai Éva énekel, vagyis inkább zenére elsuttogja vallomását. nem tudom, mi ez, de jó nagyon Elrévenezni a bébe is szabadon Mint felőjé, mely ragyog És rajta túl terejtő csillagok Én nem tudom, mi ez, de édes lesz Egy pillantásod, hogyha megkeres Mint napsugár, a villana a tető Onod már az este jön nem tudom mi ez, de érezem, hogy megszívült megint nem az életem. Szavait sem, szíve sírogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom mi ez, de jó nagyon, fájás, édes, ad fájunk, agyom, a balgasság a tévedés legyen. Császteszt meg neked. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életed. Szavait sejmé, szíves simogat, mint már. Én nem tudom, mi ez, de jó-nagyon. Fájás édes, vagyok, a édes, hat fájem a balgasság. Ne maradjon viszonzatlan ez a lélekből jövő őszinte vallomás. Adi Endre versét elmondja a latinovic Zoltán, Őrizem a szemed. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel Őrizem a szemedet világok pusztulásán ősi vadkit rettenet űz értkeztem meg hozzád s várok riadtam veled már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet már vénülő szememmel őrizem a szemedet nem tudom miért Meddig maradok meg még neked? De a kezedet fogom, és őrizem a szemetet. Rutkai Éva tíz évvel élte túltársát, és amikor ő elment, így búcsúzott tőle. Amikor nagy baj volt, akkor akkor... Mindig ott voltam, vagy próbáltam ott lenni, amennyire tudtam. De ahogy az abodírja, hogy őrző angyal, micsoda rossz, rossz fogalmazás, micsoda rossz, rossz szerep, amit ő itten rám próbál húzni. Nem, mi tulajdonképpen ketten együtt. Ő Kergettünk valamit, ami azt, amit színész álomnak hívnak. Én ő benne és ő én bennem igazi társra talált. Ezért is mi nem tudtunk elszakadni egymástól. Mert ez egy, ez egy szenvedélyes nagy szövetség. De ezen közben itt, hogy mi hogy segítettük egymást. De pontos, úgy, mint a gyereknevelésnél. Nem úgy, hogy az ember ezt mondom neki, meg azt mondom neki, a létezésemmel. Azzal, hogy az ember reggeltől estig harcol, hogy az ember folyton, folyton kell, hogy elválasza a tisztát, a, a jót a rossztól, hogy tulajdonképpen a színész pár az én nagyszerű, mert mert egyik sem vethet a másik szemére semmit. Ez nem, ez nem lágy, boldog összeborulás, hanem két ember szinte úgy képzeled, mint ha a hátunk érne össze, és úgy harcolunk. És amikor mi, mi, úgy, mi újra úgy, hogy talán még újabbul találtunk egymásra, te nem is tudod, a Bibliában van ilyen. Tudod, mikor, mert az ember fiatalon szerelmes, és... És, és ez a szerelem ez nagyon tartalmas volt, és nagyon hosszú volt. És akkor valahogy nem ment, tehát 16 év után. És, egy, és akkor egy darabig elváltunk, hogy mit tegyünk, mert nehogy ne egymást kínozzuk. És kiderült, hogy nem megy egymás nélkül. És akkor újra elhatároztuk, hogy együtt. És akkor, tudod, ez, nem, ez egész egyszerűen nem lehet... Nincs no, me to meg téged. Hiába szeretsz mást, és ő is akar téged. Legyen meg az akaratod, itt lenn a Földön. Mert én szeretlek akkor is, ha már nincs miért. Ha már nem kell senki kölcsön. Ha már tudják, ha már tudhatják mások is, én belehalok, tudom. De mégis, de még akkor is. Mert szeretni kell lemondva. Szeretni kell várva. Összekulcsolt a testek izzatnyomarával. Pedig jó lenne úgy, ahogy szeretném én. Jó volna úgy, ahogy szeretnéd még. Ne érezzük szerelmünk idő előtt sírba. Ne álljunk a gödör szélén tehetetlen, sírva. Pedig meg fogok halni. Te nem értettél semmit. Meg fogok halni, mert nem tudtam adni. Nem tudtam adni. Csak ennyit. Nem tudtam mondani, amit kellett volna. Csak akartam élni. Neked játszani. Játszani, nem félni. neked a reggelt A nap első sugarával A reggelivel melyet ágyba hozok annak Ki kedvesem eljátszol Ahogy a földön Úgy a mennyben is Te szeretsz mást Én szeretlek téged Hogy engem fogsz szeretni Sohasem érted. Te nekem vagy De ugyanúgy másnak Krisztusnak jó vagyok de bohócnak gyáva Messze vagy ne legyek bárhol is Szeretlek Csak szeretlek akkor is Még akkor is Szeres vigyázva, Ne szeres, Szeress Mert a látszatnak Könny lesz egyszer áram Borzas szerelmünket Kifélsüli újra Hogyan jutunk a semmiben? megható ez a dal. Bizony nehéz megszólalni utána. Azért elmondom, hogy biztos. Koltai Gergely írta a szöveget, és Benkő Péter mondta el, mondjuk úgy zenébe csomagolva. Ez, ezeket a mély érzelmeket. Hogyan tudnánk most átmenni a gyerek sarokra? Ezen gondolkodom. Talán az érzelmeket, amik mi, amiket mi megérlelünk felnőtt korra, szeretnénk majd átörökíteni a gyerekeinkbe. És most kezdődjön a gyereksarok. Zsolt? Készítünk egy nagyon aranyos kis mesébe. Remélem tetszeni fog a gyerekeknek. Az a cím, hogy a szúnyog meg a ló nagyon érdekes. Hát fogadjátok szeretettel. Legelésztett a ló, a szúnyog pedig egy bokor rágán üldögért. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Merzenkenni kezdett a szúnyag, és rágyújtott a maga kis szúnyag A ló azonban a fülétse se billegette rá. a szúnyag. – Hé, koma, észesen veszel? – De, most már látlak, – mondta a ló. A szúnyag körül szemlélte a lobat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit, és bámulva zümmögte. – Ó, milyen nagy vagy, te testvérkém! Talán még nálam is nagyobb vagy. Bizony, valamivel nagyobb vagyok, felelte a ló. Biztosan erős is vagy, folytatta a szúnyog. Hát nem panaszkodom, elbírom az ekét, már pedig ez nem könnyű. Talán még a legyektől sem félsz. Minek félnék? Csapol egyet a farkammal, és elrepülnek. Talán még a bögyök sem tudnak elbánni veled. A bögyökkel már több bajom van, igen erőszakosak. A szúnyog ekkor kidülesztette a mellét, szétfedette a lábát, és rákezdte a kérkedést. Ugyan komám, mit tudnak a bögyök. Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyog nemzetségünket. Ha nagy is vagy, meg erős is, mi szúnyogok egy szempillantás alatt elbánunk veled. Aló rásondított a szúnyagra, csapott egyet a farkába, aztán így szólt. Ne kérkedj, te, szúnyog, Nem tudtak te engem legyőzni, ha még sokan, olyan sokan támadtak is rám. Legyőzünk, erősködött a szúnyog. Nem győztök le, mondta a ló. Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta, vitával semmire sem megyünk, mérjük össze erőnket, gyűjtsd össze a seregedet. Jól van, mérközzünk meg. Át rá a szúnyog, felszállt a magasba, és riadott fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok mindenfelől. A nyíresből, a fenyvesből, a rétekről, és a mocsarakból, a tavakról, és az ingoványokból elsötítették az eget a legelő felett mindegy szálig vagytok? kérdezte a ló mondta egy szálig felelte az izgágos szúnyog no, akkor ne vesztegessük az időt add ki a vezényszőt mondta a ló a kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát és akkorát zümmentet, amekkora csak kifért kis szúnyogtorkán. torkán hé, de rég, vitézek rajta az ellenségre a szúnyag nagy döngéssel, zöngéssel ellépte, ellepték a lovat és belemélyeztették hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre és hemperegni kezdett a fűben. Addig hemperegett ide-oda, míg az egész szúnyag hadsereget agyonnel nyomta. Egyetlen egy szúnyag maradt csak életben. Ez nagy ügyel bajjal a kisimét gatta a gyűrött szárnyát, aztán elrepült a kötekedő szúnyaghoz és jelentette. Így, meg így volt az ellenséget leterítettük. Ha maradt volna négy katonánk, akik lefogják a ló négy lábát, örökre végeztem volna vele. Lenyúztam volna a bőrét. De dolog, vitész dolog. Dicsértem meg a szúnyag katonát a kötegedő szúnyag. Azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak. Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál. Köszönöm szépen, ez nagyon aranyos volt. Sziasztok! Remélem tetszett a gyerekeknek is! Biztosan nekem nagyon tetszett, és tényleg sikerült kihozni abból az érzelmes hangulatból, és most egy kis vidámság következik, ezután ez is. Egyébként elárulom, hogy ezt a könyvet a mesével Zsoltnak az adás előtt adtam oda, úgyhogy minden tiszteletem a tiéd! Köszönöm szépen, most te, És most a te tiszteletedre a három szabó legényeket hallgassuk meg! Köszönöm! Köszönöm szépen! meg kell vallanom, én most nagyon el vagyok kényeztetve, mert csak egyet kérdezek, vagy egy felet, és Zsolt azonnal válaszol, és csak mesél, mesél, és Igen. Ne. Nem, nem egészen amatőr ebben a témában mesél, csak erről szeretnék még egy sztorit is hallgatni. El, én igen, szeretnék. el tudom mesélni ezt a kedves hallgatóknak, a hallgatóknak is. Annak idén, amikor én, én hogy ének együttesbe, olyan, olyan típus ének együttes volt, mint a King Singles együttes, annak idén nagyon híres volt Európában, és mi egy ilyen stílus képviseltünk, egy komoly zenétől, Gregoriántól kezdve, könnyűzeneig mindent énekeltünk, de csak vokálistát csak hanggal énekeltünk, és uh, a egyik turnénk során voltunk egy uh, világfesztiválon, Árhen városában Hollandiában, és uh, feléptünk, uh, tehát beneveztünk a folk kategóriába, egy nagyon, nagyon szép számmal, uh, Kodázoltának a túrót a cigány című és uh, soha nem felejtem, egy örök emlék volt, amikor feléptünk a színpadra, ott volt a közönség, a nemzetközi zsűri, és feljött a konferencia hölgy, és bekonferálta a, a szám címét. Megpróbálom visszaadni, úgy, ahogy ő csináltanak, egy nagyon Holland, tetszett. Ugye? Holland. Igen, Holland volt. Holland hölgy volt. És körülbelül így, így konferálta be annak idén ezt a számot. Continue. Zoltán Kodály. Túrót eszik a cigány. Ó, oh, mondtam, kedves nézőinknek, mondtam, vagy a hallgatóinknak, hogy köszönöm szépen, most már jó hát cigányok vagyunk, oké, Akkor a, de a siker volt, hogy a közönség találba tapsolt, és nekünk ez egy nagyon nagy elismerés volt. Igaz, majdnem feljutottunk a harmadik helyre, lecsúsztunk egy pár, pár ponttal, de külön diet kaptunk pont. pont Zolt, Kodály Zoltánnak köszönhetően a túról teszik a cigányjal. És azt hiszem, ez örök emlékként fog az életem során elkísérni, mert ez nagyon nagy büszkeség volt számunkra, hogy egy ilyen, ilyen nagy zeneszerzővel, mint Kodály, Kodály Zoltánnak a híres darabját elő tudtuk adni Hollandiában. Szóval, tehát te énekeltél is. Igen, igen. Itt ugyan már nem éneklek. Lebuktál. Igyekszik ügyeksz, az ember, de, de itt inkább trombitálok, tehát inkább trombita trombitás oldalmat próbálom kihozni, meg ugye amatőr színészként is játszom, és ö, hát próbáljuk felfedezni ugye a színésztársakkal a bennünk élődő tehetségeket. Igen, én fel is ajánlottam Zsoltnak, hogy én szívesen foglalkoznék, mint ének tanár. És hát ha... Lehet, hogy fog fogok vele, de meg, meg, ezt még természetesen majd adáson kívül. A tenoristák azok ritkák. Nagyon, Igen, mert, ezt tudom én is. Vagy kincs a <gül> <gül> Igen, tudom. Nagyon szépen köszönöm az, az összes story hogy segítettél nekem, és, és nagyon el vagyok Én, én köszönöm a, a lehetőséget. Igen. és eljött a búcsúzás pillanata, és biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon sokan vissza fognak jelezni a Facebookon, vagy telefonokon, vagy hogy itt voltál is. Bízom benne, hogy Igen. kicsit színesebbé tudtam tenni a műsort, és, és, és bármikor szívesenjük, hogyha hívtak. Szép sikereket kívánok a további tevékenységeidben és legyen szerencsénk még itt a stúdióban is. Köszönöm. Következő héten Sohár István és Harkó gyönyvér várja önöket. Legyenek itt és hallgassák a WRSU, WRSU FM magyar adását a jövő héten is a Radgersz Egyetemről. Utolsó számunk, a Hercegnő és a Béka című rajzfilmből, ha ember lehetni, itt a Békák Énekelgetnek, és van benne trombita szóló is, ezért választom. <gül> Igen, valószínűleg nagyon jó lesz. További szép estét, illetve a magyarországi hallgatóinknak jó éjszakát kívánunk. Rózs Ildikot hallották, a zene után a spanyol adás következik, a viszonthalása. Viszont hallása. Mit szólnátok, a Otimama emberi változtatna? Luis, ah! zseniális vagy? Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Emberi legényból boldén, Rám várna New Orleans, és ott nagyon durván kapva nem láttak olyat még. Hangot úgy, mint Louis vagy az itt hibeség, füledek, mikor zenélek, és egy autógramot remélnek vigyek. Ó, igen! Egyszer talán ember. csak is én kellenék. Köszönöm, köszönöm! Ó, oh, köszönöm! Én is imádnám, baby! Ha újra önmagam leszek, úgy, mint egyszer rég, majd tönt csodás csodál spartivár, mit sosem láttál még? Egy vőrös szépség barról, és egy barna jobbról jött. És persze néhány szőkeciklom, úgy kávé kétezer nő. Hé, hey, Luis! Élvezzük hát az életet, most búzslakom, Soberccel szállt ja, ja, csak megint ember mehetnék Szól a világ úgy legyen, ahogy rég Csösz-visz, egymit szeretnék Meg kell Lősülnök! Ó, oh, igaz! De rengeteg összetört szívmarad majd utána! A szerénység a lénye Meg a szorgalom és az alázat vezon kőkeményen, ne Mert ki mit vet, az bizúgy Ha emberféle volni Nagyjából Köszönöm,